David Copperfield de Charles Dickens Pista 49 Când mi-am rotit privirea în jur, mi s-a părut că deslușesc figura unei femei care aducea cu Emily. da în fața unei uși deschise și avea lângă ea pe unul dintre copiii lui Mike Auber. Îmi-a să întâi atenția altcineva, de care tocmai se despărțise îmbrățișându-se, și care, așa cum se strecura calmă prin zăpăceala aceea, mi-a amintit de Anies dar în forfota și în volmășala care domnea acolo și în tulburarea gândurilor mele, n-am mai regăsit-o. nu mai dădeam seama de altceva decât că se dăduse semnalul ca toți vizitatorii să părăsească vasul, că doica mea plângea la pieptul cuiva lângă mine și că doamna Gamici, ajutată de o altă femeie mai tânără îmbrăcată în negru, rânduia bagajele domnului Pegoti. Mai ai să-mi spui ceva în ultima clipă, domșorile Davy?" m-a întrebat el. Nu cumva am uitat ceva înainte de a ne despărți?" Un singur lucru, i-am spus. Marta. A atins-o ușor pe umăr pe femeia cea tânără de care am amintit și deodată am văzut-o în fața mea pe Marta. Dumnezeu să te binecuvânteze, suflet bun ce ești, am strigat eu. O ei cu dumneata. Mi-a răspuns ea în locul ei, izbucnind în plâns. N-am fost în stare să mai spun nimic, dar i-am strâns mâna. Și dacă vreodată am iubit și am cinstit vreo făptură omenească, el a fost acela pe care l-am iubit și l-am cinstit mai mult în adâncul inimii mele. Vizitatorii părăseau în grabă vasul. Mai trebuia să trec prin încercarea cea mai grea. I-am spus ceea ce sufletul nobil care plecase pentru totdeauna dintre noi mă însărcinase să împărtășesc în clipa despărțirii. A fost adânc mișcat, dar când m-a rugat să-i transmit cuvintele lui pline de dragoste și de păreri de rău acelui a care nu le mai putea auzi, m-am simțit și mai tulburat decât el. A sosit și clipa despărțirii. L-am îmbrățișat, am luat-o de braț pe doica mea, care vărsa lacrima mare, și-am pornit în grabă. Pe punte mi-am luat rămas bun de la biata doamnă Maicaubor, care totuși mai căuta îngrijorată familia, iar ultimele vorbe pe care mi le-a spus au fost că nu-l va părăsi niciodată pe domnul Maicaubor. Am coborât în barca noastră și m-am oprit la o mică distanță să vedem corabia pornită la drum. Soarele strălucea liniștit în amurg. Corabia s-afla între noi și lumina cea roșie de pe cer. Fiecare pânză, fiecare catarg se zărea deslușit în văpaia sfințitului. N-am văzut niciodată o priveliște atât de frumoasă, atât de tristă și, în același timp, atât de plină de nădejdi ca acea minunată corabie, plutind liniștită pe apa ușor vălurită, cu toată lumea, cu capul descoperit, îngrămădită pe punte, păstrând o clipă tăceră dar tăcerea n-a ținut decât o clipă. Când pânzele au fâlfuit în bătaia vântului și corabia s-a urnit din loc, din toate bărcile s-au ridicat trei urale puternice la care cei de pe punte au răspuns, iar ecoul lor repetat au umplut văzduhul. Inima mi-a bătut mai tare când am auzit aceste urale, căci, printre pălăriile și batistele fluturate în semn de adio, am zărit-o în sfârșit și pe ea. Stătea lângă unchiul ei, tremurând toată, rezămată de umărul lui, el arăta stăruitor cu mâna spre noi și atunci ne-a văzut și ea și mi-a făcut un semn de rămas bun. Frumoasă și nefericită Emily, bizuietă pe el, cu toată puterea inimii tale așa precum s-a bizuit și el pe tine, în nesfârșita iubire. Învăluiți de lumina trandafiria a murgului, stăteau amândoi sus pe punte, ea rezemându-se de el în timp ce el o sprijinea, și astfel au trecut solemn prin fața ochilor mei până ce s-au pierdut în zare. Când am ajuns pe țărm, noaptea se lăsase pe dalurile din Kent și m-a cuprins în întunericul ei. Capitolul 19 Lipsesc din țară O noapte lungă și tristă, bântuită de stihile atâtor nădejdi risipite, atâtor amintiri dragi, atâtor greșeli, dureri sau zadarnice păreri de rău, mi-a învăluit inima. Am plecat din Anglia fără am dat pe deplin seama cât de puternică fusese lovitura primită, I-am părăsit pe toți cei care mi erau dragi și am pornit la drum, crezând că totul trecuse și mă vindecase. Așa precum ostașul lovit de moarte pe câmpul de bătaie abia simte că a fost atins, la fel și eu, rămas singur cu inima răzvrătită, nu mi-am cunoscut cu adevărat rana care avea să mă chinuiască. Nu dintr-o dată, ci încetul cu încetul, picătură cu picătură, am ajuns să o cunosc. Ceas cu ceas a crescut în mine, din ce în ce mai adâncă și mai pustietoare, deznădejdea cu care am pornit în suflet în clipa plecării. La început nu simțeam decât pierderea suferită și o durere în care nu mai puteam desluși nimic altceva. Treptat mi-am dat seama de tot ceea ce am pierdut, iubirea, prietenia, pofta de viață, de tot ceea ce s-a prăbușit în mine, cea din dragoste, cea din tâi credință, castelul fermecat al vieții mele, de tot ceea ce m-a mai rămas. Un gol imens, deznădăjduit, ce se întindea neîntrerupt în jurul meu până în zara întunecată. Suferința mea era poate egoistă, dar nu știam. Îmi plângeam micuța nevastă, atât de timpuriu răpită din lumea ei în plină floare. Plângeam după prietenul care ar fi putut cuceri dragostea și admirația tuturor, așa cum odinioară îmi cucerise inima. Plângeam după acea inimă zdrobită care și-a aflase odihna de veci în vijelia mării și după rămășițele împrăștiate ale căminului de unde, în copilărie, auzisem de-atât de -atâta oricum și era vântul în noapte. Am căzut într-o tristețe adâncă, din care nu vedeam nicio nădejde de ieșire. Rătăceam din loc în loc, purtând pretul tine în povara acestor suferințe. Îi simțeam acum toată greutatea, mă încovoiam sub apăsarea ei și, în străfândul inimii, un glas îmi spunea că nu voi mai cunoaște niciodată vreo alinare. Când am ajuns în culmea deznădejdii, am crezut că mi se apropie ceasul morții. Uneori îmi ziceam că ar fi mai bine să mor acasă și mă întorceam din drum ca să ajung mai repede în țară. Altor porneam mai departe, trecând din oraș în oraș, fără să știu singur ce căutam și încercând să las în urmă nici eu nu mai știu ce. Îmi e cu neputință să descriu pe rând toate tristele faze ale deznădejdii prin care am trecut. Sunt unele vise care nu pot fi descrise decât în parte și în chip destul de vag. Când mă silesc să mă întorc privirea spre acea epoca a vieții mele, mi se pare că mă amintesc un asemenea vis. Mă văd trecând prin orașe străine, necunoscute, palate, catedrale, temple, picturi, castele, morminte, străzi fantastice, vechi cașuri, purtând pecetea istoriei și-a închipuirii. Dar trec ca prin vis de-a lungul lor, purtându-mi necontenit dureroasa povară și abia îmi dau seama de tot ce mi se perindă fugarnic prin față. Și în noaptea ce mi se așterne pe inima îmi nepotolită, nu mai simt nimic altceva decât durerea care mă macină. Dar să ieșim mai bine din acest vis lung, trist și nefericit, și să ne ridicăm privirile spre zorile luminoase, așa cum, slavă Domnului, am izbutit să fac și eu în cele din urmă. Lun de -a rândul am călătorit cu mintea întunecată de acest nor greu. Nelămurite pricini mă îndemnau să nu mă întorc acasă și mă purtau tot mai departe în privegia mea. Mă străduiam zadarnic să mi le lămuresc. Uneori rătăceam fără odihnă dintr-un loc într-altul, fără să mă opresc nicăieri. Alteori zăboveam vremea îndelungată în același oraș, N-aveam nicio țintă, nicio dorință, niciun îndemn, nicăieri. Mă aflam în Elveția. Venisem din Italia, prin una dintre marile trecători ale alpilor și rătăcise multă vreme în munți, prin potecile turalnice însoțite de o călăuză. Nu știu dacă acele impunătoare singurătăți au aflat un ecou în sufletul meu. Crestele înfiorătoare ale munților, prăpăstiile, torentele spumegânde, uriașele întinderi de gheață și de zăpadă mi-au părut minunate, sublime, dar nu mi-au spus nimic altceva. Într-o seară, înainte de a sfințit, am ajuns într-o vale unde urma să petrec noaptea. În timp ce coboram serpentina muntelui, din vârful căruia a văzut în valea scânteind la picioarele mele, am simțit, cum mi se trezea în inimă, emoția de mult uitată pe care ți-o dau frumusețea, liniștea și pacea naturii. Îmi aduc aminte că m-am și oprit odată, năpădit de o tristețe care nu mi-avea nimic copleșitor sau deznădăjduit îmi am aduc aminte că am și nădășduit oarecum într-o schimbare ce se va petrece în sufletul meu. Când am ajuns în vale, soarele apunea, strălucind pe crestele munților, pe care zăpada le înveșmânta ca niște nori de apururi neprihăniți. Poalele muntelui, alcătuind o adâncitură în care se afla cătunul, erau de un verde intens și deasupra acestei vegetații bogate și vesele creșteau păduri mai întunecoase de brad, care zăgăzuiau omătul în viscolele iernii și oprau avalanșele. Mai sus se ridicau pe rând, spre vârful acoperite de zăpadă, stânci râpoase de piatră cenușie, porțiune acoperite de o gheață strălucitoare și mici locuri de pășune, ca niște oaze verzi. Împrăștiate aici colo, ca niște pete de zăpadă pe coasta muntelui, se zăreau niște căsuțe de lemn singuratice, atât de covârșite de măreția alțimilor din jur, încât părau mai mici decât niște jucării. La fel păra și cătunul strâns în fundul văii, cu podețului de lemn peste părul care se răstogla zgomotos printre bolovani, strecurându-și col printre crengile copacilor care îl străjuiau. În văzduhul limpede se deslușea de departe un cântec. Era glasul păstorilor, dar cum dinspre munți venea un nor, strălucind lumina în serării, mi se părea că el aducea acest cântec, că nu era o muzică de pe pământ. Și deodată, în această liniște adâncă, am auzit marea a firii, care mă îmbia mi cufund în iarbă fruntea obosită, și să-mi plâng tot amarul. De la moartea dorei nu mai vărsasem ma lacrimi. Cu câteva minute înainte, găsisem un pachet de scrisori care mă așteptau. Am ieșit în sat să le citesc în timp ce mi se pregătea cina. De multă vreme nu mai primise nicio știre de acasă, căci numeroase scrisori se rătăciseră. Nici eu nu mă simțeam în stare să le scriu, în afară de câteva rânduri prin care le spuneam că sunt sănătos sau că am ajuns în cutare sau cutare loc. Țineam pachetul cu scrisori în mână, l-am deschis și-am văzut scrisul lui Anies. Era fericită că putea fi de folos celorlalți și făcea progrese, așa cum dășduise. Aceasta era tot ce-mi scria despre ea. Restul era cu privire la mine. Nu-mi dăda niciun sfat, nu-mi amintea de nicio datorie. Îmi spunea numai cu obișnuita ei căldură că avea încredere în mine. Știa, așa îmi scria, că o fire ca a mea va izbuti să întoarcă tot răul spre bine. Știa că marea încercare și sfâșietoarea durere prin care am trecut mă vor întări și mă vor îmbărbăta. Era sigură că, după atâta suferință, în orice voi face, voi urmări o țintă mai înaltă, cu și mai multă hotărâre. Ea, care se bucurase atât de mult de faima ce mă câștigasem și care aștepta să mă o sporesc de aici înainte, știa prea bine că mă voi pune din nou pe muncă. Știa că, în sufletul meu, durerea nu poate însemna slăbiciune, ci se va preface în tărie. După cum cele îndurate în zilele copilăriei mele m-au ajutat să ajung ceea ce sunt. Tot astfel, încercările și mai mari prin care am trecut îmi vor da curajul să merg mai departe și să transmit și altora învățămintele desprinse din suferința mea. Îmi spunea că Dumnezeu, care o lasă în ceruri pe nevinovată-mi iubită, mă va ocroti și m-a asigura că oriunde m-aș ea va fi mereu alături de mine, cu dragostea ei de soră, mândră de ceea ce am săvârșit până acum, dar și mai mândră de ceea ce aveam de făcut de aici înainte. Scrisoarea ei mi-a mers la inimă. M-am gândit cum fusesem cu ceas înainte, când am auzit glasul acelea care se pierdeau în depărtare. Am văzut cum liniștea în serării învăluia totul, cum culorile din vale păleau, iar zăpada aurie de pe crestele munților se contopea cu cerul străveziu al nopții. Și atunci am simțit că noaptea care mă întunecase mintea se împrăștia, că toate umbrele ei se luminau, că nu găseam niciun nume pentru dragostea ce eu purtam. Am simțit că mi-era mult mai dragă decât îmi fusese vreodată până atunci. I-am recitit de multe ori scrisoarea, i-am scris înainte de a mă culca. I-am spus că am avut atâta nevoie de sprijinul ei, că fără ea nu eram și niciodată n-am fost așa cum mă voia ea. Dar ea mi-a dat curaj și voi încerca să-i îndeplinesc dorința. Și am încercat. Peste trei luni se împlinea un an de când începuse necazurile mele. Mi-am spus că nu voi lua nicio hotărâre până nu vor trece aceste trei luni, dar că voi încerca. Și în tot acest răstimp am rămas în valea aceea și prin împrejurimile ei. După trecerea acestor trei luni, m-am hotărât să mai rămân va timp departe de țară, să mă stabilesc deocamdată în Elveția, pe care o îndrăgisem în amintirea acelei seri, să-mi răiau condeiul și să încep să lucrez. Am căutat cu modestie să urmez îndeaproape sfaturile date de Anies. Am cercetat natura pe care nimeni nu o cercetează în zadar. Mi-am deschis inima față de oamenii de care mă ținusem departe în ultimul timp și n-a trecut multă vreme până ce m-am făcut în vala aceea aproape tot atâția prieteni ca și la Yarmouth, iar când am părăsit-o, ducându-mă să petrec iarna la Geneva, și apoi când am revenit în primăvară, urările lor călduroase de bun venit aveau un răsunet cunoscut, care mergea drept la inimă, deși nu erau rostite în graiul englezesc. Am lucrat din zor până în noapte, cu râvnă și stăruință. Am scris o poveste cu un subiect în legătură cu cele trăite în ultimul timp și am trimis-o lui Trudels care i-a publicarea în condiții foarte prielnice. Și în curând, vești despre creșterea renumelui meu mi-au ajuns prin călătorii care întâlneam întâmplător. După ce m-am odihnit și am mai călătorit puțin, schimbând decorul, m-am apucat să lucrez cu aceeași patimă de odinioară la un subiect izvorât din închipuirea mea, care m-a prins cu totul. Pe măsură ce înaintam cu scrisul, mă simțeam din ce în ce mai cucerit de acest subiect și mă silam din răsputeri să-l redau cât mai bine. Era al treilea roman pe care îl scrieam. Ajunsesem la jumătate când, într-un răgaz pe care mi-l luasem, m-am hotărât să mă întorc acasă. De multă vreme, deși studiam și lucram cu răbdare, m-am deprins cu exercițiile fizice. Când plecasem din Anglia, sănătatea îmi fusese serios druncinată, dar acum mă zdrăvenisem. Văzusem multe, călătorisem prin numeroase țări și mă îmbogățisem bagajul de cunoștință. Cred că am povestit până acum mai tot ceea ce era necesar să spun în legătură cu răstimpul cât am lipsit din țară, în afară doar de un singur lucru. Nu l-am lăsat din adins deoparte și nici cu gândul de-al tăinui, căci, după cum am mai zis, povestea aceasta reprezintă memoriile mele scrise. Am vrut să vorbesc la urmă de acest lucru pe care l-am păstrat în adâncul sufletului meu și acum îl voi dezvălui. Nu pot pătrunde atât de deplin în tainele inimii mele ca să știu când am început să cred că cele mai luminoase și scumpe nădejdi îmi erau legate de Anies. Nu pot spune în ce fază a suferințelor mele s-a trezit în mine gândul că, în ușurința adolescenței, ne socotisem comoara dragostei sale. Mi se părea că auzisem șoapte nedeslușite ale acestui gând îndepărtat de cât ori pierdusem ceva la care țineam sau dorisem ceva care nu se putea dobândi. Dar abia când am rămas atât de singur și de trist pe lume, Gândul acesta mi s-a ridicat mai puternic în minte, însoțit de atâta mustrări de cuget, de atâta părări de rău. Dacă pe vremea aceea aș fi fost mai mult împreună cu ea, poate că în slăbiciunea și deznădejdea mea ea aș fi mărturisit totul. Una din pricinile care m-au făcut să plec din Anglia a fost tocmai această teamă. N-aș fi putut îndura să pierd cât de puțin din dragostea ei de soră și, totuși, o asemenea mărturisire ar fi creat între noi o piedică necunoscută până atunci. Nu puteam uita că eu eram vinovat dacă ea am purta acum un asemenea sentiment, că dacă mă iubise cândva cu o dragoste adevărată și cred că a fost o vreme când așa trebuie să fi fost, eu am fost acela care am înăbușit-o. Acum nu mai avea nicio importanță faptul că, pe vremea când eram copii, o socotisem ca pe o ființă mult superioară ca mele nestăvilite. Îmi îndreptasem spre altcineva în flăcărarea dragostei și ceea ce s-ar fi cuvenit să fac n-am făcut, Așa că Anies a rămas pentru mine ceea ce inima mai nobilă și eu am determinat-o să fie. La începutul schimbării care s-a petrecut treptat în mine, când am încercat să mă lămuresc și să-mi limpezesc inima, am întrevăzut, într-un viitor foarte îndepărtat, clipa când voi putea șterge greșelile trecutului și voi avea fericirea să o iau de soție. Dar cu timpul, până și umbra acestui a pierd din mintea mea. Dacă m-a iubit vreodată, atunci trebuia să o prățuiesc și mai mult la gândul Că i-am încredințat atâtea taine, că i-am povestit rătăcirile inimii mele, că a trebuit să-și calce pe suflet ca să nu mai îmi rămână decât prietenă și soră, că a avut de dus o luptă atât de grea, din care a și victorioasă. Iar dacă nu m-a iubit niciodată, cum aș putea nădăjdui că mă va iubi acum? Mi-am simțit totdeauna slăbiciunea față de statornicia și tăria ei de caracter, și acum îmi dădam din ce în ce mai bine seama de această diferență, orice aș fi fost pentru ea sau orice ar fi fost ea pentru mine. Dacă aș fi fost mai vrednic de ea odinioară, nu mai ramânsă acum, și nici ea nu se mai potrivea cu mine. Timpul prielnic trecuse. L-am lăsat să-mi scape și am pierdut-o din vina mea. Este adevărat că aceste gânduri m-au făcut să sufăr. Îmi dădeam totuși seama că nu ar fi fost nici drept, nici cinstit să închin acestei fete dragi, nădejdile mele ofilite de vreme ce mi le depărtasem cu atâta ușurință de ea atunci când fusese proaspete și în plină floare. Și de câte ori mă gândeam la ea. Nu puteam uita acest fapt. N-am încercat să mă ascund față de mine însumi sentimentul, acum când știam că o iubesc și că îi închinam întreaga în viață, dar îmi spuneam că era prea târziu pentru a i mărturisi și ei și că vechea noastră legătură trebuia să rămână neschimbată. Deseori m-am gândit mult la vorbele dorei mele, care mi-au dezvăluit ce s-ar fi întâmplat în anii aceia ce nu ne-a mai fost dat să-i trăim împreună. Am înțeles că unele lucruri care nu se întâmplă niciodată sunt deseori mai reale pentru noi prin urmările lor decât cele care s-au petrecut a Eve. Anii aceia despre care-mi vorbise Dora erau acum o realitate pentru mine, erau ca o pedeapsă și poate că așa mi-ar fi părut și mai târziu dacă nu ne-am fi despărțit prea de timpuriu în mijlocul tinereștilor noastre nebuni. M-am străduit să prefac ceea ce ar fi putut exista între Anies și mine într-un imbold de a deveni mai hotărât, mai puțin egoist, mai conștient de lipsurile și de greșelile mele și astfel tot gândindu-mă la ceea ce ar fi putut fi, am ajuns la convingerea că visul meu nu se va împlini niciodată. Aceste gânduri, cu șovăierile și nedumeririle ce le însoțeau, au lcătuit nisipul nestatornic pe care mi-am clădit visurile timp de trei ani, din clipa când am plecat de acasă până în ziua când m-am înapoiat în patrie. Trei ani s-au scurs de când pornise la drum corabia cu emigranții și la același ceasă la murgului, în același loc, am stat pe puntea vasului care mă ducea înapoi în țară, privind apele trandafirii, în care văzusem oglindindu-se imaginea acelei corăbii. Trei ani. Destulă vreme când îi privești la oaltă. Drag mi-era Pământul Patriei și dragă mi-era Anies, deși nu era a mea, deși nu va fi niciodată a mea. Ar fi putut să fie, dar am lăsat să tracă prilejul și totul aparținea acum trecutului. Capitolul 30. Înapoierea am debarcat la Londra într-o seară friguroasă de toamnă. Se lăsase întunericul, ploua și într-un minut am văzut atâta ceață și noroi cât nu văzusem într-un an întreg. A trebuit să merg pe jos de la vamă până la monument ca să găsesc o trăsură și cu toate că fațadele care mă priveau prin streașinile înfundate îmi apăreau ca niște cunoștințe vechi, am fost nevoit să recunosc că arătau ca niște prieteni foarte murdari. Am băgat de seama adesa, ca și toată lumea de altfel, că atunci când cineva părăsește pentru mai mult timp meleagurile unde era obișnuit să trăiască, crede că plecarea lui va fi un semnal pentru numeroase schimbări. Uitându-mă pe geamul trăsurii, am observat că o veche clădire din Fish Street Hill, care rămăsese de peste un veac neatinsă de mâna zugravilor, azidarilor sau adulgherilor, fusese dărâmată în lipsa mea și că o uliță învecinată, care vreme îndelungată fusese un adevărat focar de murdărie, era acum pe cale de a fi canalizată și lărgită. Mă așteptam ca și catedrala Sfântul Paul să mă apară mai veche decât o lăsasem. Eram pregătit să găsesc anumite schimbări și în viața prietenilor mei. Mătușa mea și reluase de mult reședința la Dover, iar Traddles, curând după plecarea mea, începuse să răzbească în barou. Locuia acum într-un mic apartament, la Grace Inn, și în ultimele scrisori îmi spusese că nu trea nădejdea dacă se va putea căsători în curând cu cea mai scumpă fată de pe lume. M-așteptau abia de Crăciun și nici nu bănuiau că mă voi întoarce acasă mult mai repede. Îi amăgisem din adins pentru a avea plăcerea de a-i lua prin surprindere și totuși m-am simțit destul de prost când am văzut că nimeni nu mă întâmpinase și că eram nevoit să rătăcesc singur și tăcut prin străzile cufundate în ceață. Vitrinele atât de cunoscutele prăvăliilor, cu luminele lor vesele, m-au mai înviorat însă și când m-am oprit în fața cafenelei de la Grey's Inn, mă simțeam iar bine dispus. Mi-am dus la început aminte de vremurile acelea atât de diferite, când am tras la hanul crucea de aur și de schimbările care s-au petrecut, așa că era firesc să fiu mulțumit. Știți unde locuiește domnul treddles L-am întrebat pe un chelner în timp ce mă încălzeam la focul din vatră. La Holborn Court numărul 2, domnule." Mi se pare că domnul treddles se bucură de o faimă din ce în ce mai mare printre avocați," i-am spus eu. Așa o fi, domnule," mi-a răspuns chelnerul. Se prea poate, domnule." Dar eu n-am avut încă prilejul să-mi dau seama. Chelnerul acela, un om cam pirpirii între două vârste, s-a adresat unui alt coleg cu mai multă autoritate, un bărbat voinic, mai vârstnic, rotofei cu bărbia dublă, care purta încă pantalon scurs și ciorap negri. Acesta s-a ridicat de la locul său, din celălalt capăt al cafenelei unde ședea Candro strană, lângă o cutie cu bani, un anuar, o listă avocaților și alte hârțoage și hârtii. Domnul Treadles a zis chelnerul cel pirpiriu, la numărul doi din Holborn Court. Chelnerul cel voinic s-a dat la o parte și s-a întors spre mine cu un aer grav. Întrebam dacă domnul treddles care locuiește la numărul doi din Holborn Court, nu se bucură de o faimă din ce în ce mai bună printre avocați, i-am spus eu. N-am auzit de numele ăsta, mi-a zis chelnerul cu o voce groasă și răgușită. M-am simțit foarte prost pentru bietul Treadles. Trebuie să fie un tânăr, nu-i așa? M-a întrebat chelnerul cel impunător, ațintindu-și privirea severă asupra mea. De când e la curte?" De vreo trei ani," i-am răspuns eu. Chelnerul, care precum bănuiesc, trebuie să fi stat de vreo patruzeci de ani în strana lui, nu s-a simțit dator să vorbească despre un asemenea fleac și m-a întrebat ce doream să comand pentru cină. Am simțit că mă aflam din nou în Anglia, dar mi-a părut tare rău pentru Threadles, căci nu mai încăpea nicio nădejde în privința lui." Am comandat supus o porție de pește și o friptură și-am rămas lângă focul din cămin, gândindu-mă că Treadles nu izbutisă să se facă prea cunoscut. Tot urmărindu-l cu privirea pe chelnerul șef, m-am gândit fără să vreau că grădina în care el ajunsese încetul cu încetul să înflorească, trebuie să fi fost un loc în care cu greu te puteai ridica. Încăperea avea un aer învechit, solemn, gomos, veștejit și ceremonios. Mi-am rotit privirea în jur. Podaua era presărată cu nisip, desigur, tot ca pe vremea când Chelnerul șef nu fusese decât un băiețași, dacă trecuse vreodată prin această fază, ceea ce nu părea deloc probabil. M-am uitat la mesele atât de lucioase încât mi-am văzut oglindit chipul în adâncimile nete ale lemnului de mahon, la lampile fără nicio pată în lustru și curățenia lor, la perdelele versi bogate, prinse pe bare de alamă bine frecate care despărțiau boxele la cele două focuri din căminele cu cărbuni aprinși, la șirurile de căni pântecoase care parcă așteptau să primească prețiosul vin de Porto și mi-am dat seama că atât Anglia cât și legile ei nu puteau fi clătinate de furtună. M-am suit în odaia mea să-mi schimb hainele ude și mărimea încăpericul cu ambriuri pe pereți, îmi aduc aminte că odaia s-afla chiar deasupra bolții de la intrarea hanului și imensitatea tihnită a patului cu patru coloane și severitatea neclintită a dulapului toate păreau că privesc încruntate soarta lui Treadles sau a oricărui alt tânăr semeț. Am coborât la cină și totul, de la încetinela serviciului până la tăcerea cu grijă păstrată în localul aproape gol, căci vacanța cea mare nu se sfârșise încă, îmi arăta destul de limpede că Treadles fusese prea cutezător și că nu existau decât prea puține nădejdi să-și poată câștiga singur existența în următorii 20 de ani. Nu mai văzusem aceste lucruri de când plecasem în străinătate, și toate nădejdiile mele cu privire la soarta lui Treadles s-au risipit. un șef se săturase de mine. Nu s-a mai apropiat de masa mea, ci s-a dus să se ocupe de un dom bătrân cu jambiere lungi de piele, căruia i-a servit o cană cu vin special de Porto, ce părea să fi venit singură din pivniță, deoarece nimeni o comandase. Al doilea Chelner mi-a spus în șoaptă că domnul cel bătrân era un avocat care nu mai profesa și locuia în piața învecinată. Mi-a mai povestit că avea o avere însemnată, pe care o va lăsa probabil moștenire fiicei spălătoresei lui și că și păstra în dulap un serviciu de argint ros de vreme pe care nu-l folosise niciodată, căci niciunui muritor nu-i fusese dat să vadă în casa acestuia mai mult decât o lingură și o furculiță. Toate acestea m-au făcut să-l socot pe Threadles un om pierdut și mi-au întărit convingerea că nu mai exista nicio nădejde pentru soarta lui. Ardeam totuși de nerăbdare să-l văd pe vechiul meu prieten, așa că m-am grăbit să-mi sfârșesc cina, Ceea ce nu m-a ridicat câtuși de puțin în ochii chelnerului șef, și am ieșit de zor pe ușa din dos. Am ajuns curând la casa cu numărul 2 din Holborn Court, și văzând la ușă o firmă care arăta că domnul Treadles locuia la ultimul etaj, am început să urc scările. Era o scară veche, ciudată, slab luminată la fiecare etaj de o lămpiță rotundă, cu candela gata să se stingă în mica cușcă de sticlă murdară. În timp ce bușbiam pe scară, mi s-a părut că am auzit niște râsete. Nu era râsul unui avocat sau al vreunui notar, nici râsul secretarilor lor, al câtorva fete vesele. Când m-am oprit să ascult mai bine, am călcat într-o gaură, căci onorabila societate care stăpânea Grace Inn lăsase o scândură lipsă, și am căzut, făcând mult zgomot. Când m-am ridicat, râsul încetase. Mi-am urmat cu mai multă băgare de seamă drumul. Când am văzut ușa pe care stătea scris domnul Traddles, am simțit cum îmi bate inima. Deși era deschis, am cioconit totuși. S-a auzit dinăuntru zgomotul unei încăierări, dar n-a venit nimeni. Am bătut din nou. Un băiețaș cu privirea ageră, care făcea și pe servitorul și pe secretarul, a ieșit găfuind și s-a uitat la mine de parcă mi-ar fi cerut să mă legitimez. Domnul Treadles e acasă? i-am zis eu. Da, domnule, dar e ocupat. Vreau să-l văd. După ce m-a cercetat o clipă, băiatul cu privirea ageră s-a hotărât să mă lase să intru, și deschizând larg ușa, m-a poftit mai într-un mic vestibul, apoi, într-o odăiță unde l-am văzut pe vechiul meu prieten, care ședa la o masă a plecat asupra unor hârtii, dar și el ghăfui Doamne, nu vine să cred, a strigat Treadles când și-a ridicat privirea. uite l pe Copperfield! și s-a aruncat în brațele mele, iar eu l-am strâns cu putere la piept. Totul merge bine, dragă Treadles! Bine, dragul meu, dragul meu Copperfield! Nu mai vești bune!" Am plâns amândoi de bucurie. Mai băiatule, dragă!" a zis Straddles, ciufulindu-și părul de fericire, deși n-ar mai fi avut nevoie să o facă. Scumpul meu Copperfield, prieten de atâta vreme pierdut și acum în fine regăsit, nu știi cât de mult mă bucur să te revăd. A, cât de tare te-ai bronzat! Sunt atât de fericit că te văd! Îți spun pe cinstea și pe viața mea că niciodată, dar niciodată n-am avut o bucurie mai mare!" Nici eu nu știam cum să-mi exprim emoția și la început n-am fost în stare să scot o vorbă. Scumpul meu prieten," a zis Traddles, ai ajuns atât de renumit, slăvitul meu Copperfield." Ei, când ai venit? De unde ai venit? Ce ai mai făcut?" Fără a se opri din vorbă ca să aștepte vreun răspuns, Traddles, care mă instalase într-un gilț de lângă cămin, ațăța de zor focul când cu o mână, când cu cealaltă și mă trăgea mereu de cravată, luând-o drept palton. Cu cleștele în mână m-am îmbrățișat iar, l-am îmbrățișat și eu, și amândoi, râzând și ștergându-ne lacrimile, ne-am așezat și ne-am strâns din nou mâna lângă cămin. Când mă gândesc, dragul meu, mi-a zis Treddles că erai pe drumul întoarcerii și ai scăpat sărbarea. Ce sărbare, dragă Treddles? Ei, nu se poate, a strigat Treddles, holbându-și ochii așa cum obișnuia. N-ai primit ultima mea scrisoare? Desigur că nu, dacă era vorba în ea de vreo sărbare. Păi, dragă mi-a zis Treadles, zbărlindu și părul cu amândouă mâinile pe care și le-a pus apoi pe genunchii mei. Află că m-am însurat! Te-ai însurat? Am strigat eu încântat. Da, cu ajutorul lui Dumnezeu, a spus Treadles, în Devonshire, cu Sofia, ne-a cununat pastorul Horace. Și, dragul meu, e aici, după perdea, la fereastră, uită o Spre marea mea uimire, cea mai scumpă fată de pe lume a ieșit în clipa aceea din ascunzătoarea ei și a venit spre mine râzând cu obraji îmbujorați. Și cred că nu s-a văzut de când lumea o mireasă mai veselă, mai drăguță, mai sinceră, mai fericită și mai fermecătoare, ceea ce nu m-a putut opri să nu i-o spun pe loc. Am sărutat-o ca un vechi prieten și l-am urat din toată inima multă fericire. Nu mi vine să cred!" a exclamat traddles Ce minunată revedere! Te-ai bronzat teribil, Copperfield! O, cât sunt de fericit!" Și eu!" i-am zis. Și eu, și eu!" a spus Sofia râzând și roșindu-se la față. Suntem cu toți cât se poate de fericiți, a zis Traddles, chiar și fetele sunt fericite. Ah, vai, mărturisesc că le-am uitat. Uitat? am spus eu. Fetele, mi-a zis Traddles, surorile Sofiei, stau la noi, au venit să vadă și ele Londra. De fapt, știi, ascultă, Copperfield, tu ai fost acela care a căzut pe scară? Eu, i-am spus râzând. Ei bine, când te-ai împiedicat pe scări, tocmai mă jucam cu ele. De fapt, ne jucăm de baba o dar când au auzit zgomotul au șters-o, ca să nu le vadă vreun client, căci Asemenea, jocuri nu sunt prea potrivite la Westminster Hall. Și acum sunt sigur că trag urechea, a adăugat Treadles, uitându-se la ușa care dădea în alta odaie. Îmi pare rău că v-am stricat jocul, i-am spus eu râzând. Pe cuvântul meu, mi-a răspuns Treadles încântat, n-ai mai fi vorbit așa dacă le-ai fi văzut cum au venit în fugă după ce ai bătut la ușă ca să-și strângă de pe jos pieptenicele căzusără și cum s-au împrășteat iar în goană ca nebunele. o vrei să chemi fetele Sofia a ieșit repede și am auzit cum a fost primită cu hohote de râs în odaia alăturată. Ce muzică plăcută, nu-i așa dragă, Copperfield?" mi-a zis Straddles. Îți crește inima când o auzi. Mai înveselește parcă o dăile astea vechi. Pentru un biet burlac care toată viața a trăit singur, e o adevărată încântare. credemă e minunat!" Sărmanele au suferit o pierdere grea prin plecarea Sofiei, care te asigur, Copperfield este și a fost întotdeauna cea mai scumpă fată de pe lume. Și nu pot să spun cât mă simt de fericit când le văd atât de voioase. E o încântare, Copperfield, să trăiești în mijlocul fetelor. Nu prea se potrivește cu profesiunea mea, dar e minunat. Văzând că se cam fustăcise, căci cu inima lui bună, se temea ca nu cumva aceste vorbe să-mi fi deschis o rană veche, l-am asigurat cu multă căldură că eram de aceeași părere, ceea ce l-a bucurat și l-a liniștit pe deplin. De altfel, trebuie să recunosc, a urmat Traders, că felul cum am rânduit toată gospodăria nu se potrivește deloc cu cerințele profesionale. Nu s-ar cădea nici ca Sofia să stea aici, dar n-avem altă locuință. Am pornit în larg pe o plută, dar suntem gata să înfruntăm și vremea rea. Iar Sofia e o gospodină extraordinară. O să te mir când o să vezi cum a găsit câte un locșor pentru fiecare. Nici eu nu știu cum s-a descurcat. Sunt multe? Ai întâi cea mai mare, Carolina, zisă și frumoasă, mi-a spus Trudels cu un ton confidențial. Apoi e Sara, aceea despre care ți-am povestit că suferă de șira spinării. E mult mai bine. Mai sunt și cele două surori mai mici pe care le-a crescut Sofia. Și e și Luisa. Nu mai spune, am exclamat eu. Da, a urmat Treadles, toată casa, adică apartamentul, nu are decât trei odăi, dar Sofia s-a descurcat admirabil și toate unde să doarmă cât se poate de bine. Trei în odăi aceasta, două în cealaltă, mi-a arătat Treadles cu degetul. Mi-am rotit privirea în jur să văd ce mai rămăsese pentru domnul și doamna Treadles. El m-a priceput. Ți-am spus că suntem gata să înfruntăm orice greutate, așa că săptămâna trecută am își ghebat un culcuș aici pe jos, a explicat Treadles. Mai avem o dăiță în pod, o dăiță foarte drăguță când stai să o vezi, unde Sofia a pus niște tapete ca să-mi facă o surpriză. O locuim noi deocamdată. E o încăpere delicioasă de boem și are o vedere minunată. În sfârșit, dragă Treadles, iată tensurat și fericit. I-am spus eu. Nici nu știi cât de mult mă bucur. Îți mulțumesc, dragă Copperfield, mi-a răspuns Struddles, strângându-mi iar mâna. Sunt cât se poate de fericit. Iată, aici sunt vechile tale cunoștințe și masa cu placa de marmură, a urmat el, arătându-mi cu un aer triumfător vasul de flori cu măsuța lui. Și, precum vezi, toată mobila este simplă și practică. Cât despre argintărie, n-avem nici măcar o linguriță. O să-ți le cumperi din banii pe care îi vei câștiga, nu-i așa? I-am zis eu glumind. Chiar așa o să-mi le cumpăr. Adevărit Truddles. Avem lingurițele care ne trebuie ca să amestecăm ceaiul, dar sunt de metal englezesc. Când o să-ți cumperi argintăria, o să-ți pară și mai frumoasă, i-am spus eu. Asta ziceam și noi, a strigat Truddles. Vezi, dragă Copperfield, și-a scăzut el apoi glasul cu un aer confidențial. După ce am pledat în procesul lui Do-Jibes cu Wigsel, care mi-a fost de mult folos în cariera mea, m-am dus la Devonshire și am avut o discuție foarte serioasă singur cu pastorul Horace. Am stăruit asupra faptului că Sofia, care te-a sigur, Copperfield, e cea mai scumpă fată de pe lume. Sunt încredințat că așa e, l-am liniștit eu. Și într-adevăr este, a urmat Treadles. Dar mi-e teamă că m-am cam depărtat de subiect. Ți-am spus de pastorul Horace? Mi-ai zis că ai stăruit asupra faptului, a, că Sofia și cu mine suntem de multă vreme logodiți și că Sofia, cu voia părinților ei, ar fi foarte bucuroasă să mă ia și așa cum sunt cu serviciul de metal englezesc pe care l-am a zis Trudels cu vechiului zâmbet deschis. Prea bine, i-am propus pastorului Horace, care este un preot excelent și care ar merita să ajungă episcop, să cel puțin să ducă o viață mai îndestulată, să nu mai știe ce-i lipsa, i-am propus să mă căsătoresc cu Sofia în clipa când voi reuși să câștig vreo 250 de lire pe an. I-am spus că am toate motivele să cred că în anul următor voi ajunge la această situație, că trag nădejdea să câștig și mai bine și că voi putea să mobilez o casă ca aceasta, mi-am permis să-i arăt că am avut destulă răbdare timp de atâția ani și că, dacă Sofia este atât de necesară acasă, părinții ei n-au totuși dreptul să o împiedice să-și făurească un cămin propriu, mă înțelegi? Ai de plină dreptate, l-am asigurat eu. Sunt fericit că gândești ca și mine, Copperfield, a urmat Trudels, pentru că, fără să-l învinuiesc pe pastorul Horace, cred că părinții și frații și ceilalți arată cam egoiști în asemenea împrejurări. Așa... I-am arătat apoi că doram din toată inima să fiu de folos întregii familii și dacă voi ajunge să am vreo situație și s-ar întâmpla ceva, vreau să spun pastorului Horace, înțeleg, sau doamnei Kruller, voi fi ca un adevărat părinte pentru fete. Mi-a răspuns închip chip minunat, cât se poate de măgulitor pentru mine și mi-a dat cuvântul că va obține și consimțământul doamnei Kruller. Am avut mult de furcă cu ea. I s-a ridicat de la picioare la piept și apoi la cap. Ce i s-a ridicat? L-am întrebat. Durerea. Mi-a răspuns Strudels cu un aer foarte serios, năduful. Cum ți-am mai spus și altădată, este o femeie foarte bine, dar nu se mai poate mișca. De câte ori are vreo supărare, odor picioarele, dar atunci durerea i s-a ridicat la piept și apoi la cap și i-a cuprins tot sistemul nervos, ceea ce ne-a alarmat pe toți. Și-a revenit totuși mulțumită îngrijilor care i-au fost date și ieri s-au împlinit șase săptămâni de când ne-am căsătorit. Nici nu-ți închipui, Copperfield, cum m-am simțit când am văzut toată familia plângând și leșinând, ba unul, ba altul. Mă credeam un monstru. Doamna Cruller nici ne-a vrut să mă vadă până ce-am plecat. Nu putea să mierte -mi că i-am răpit fata, dar are inimă bună și după aceea n-am împăcat. Chiar azi dimineață am primit o scrisoare minunată din partea ei. Cu alte cuvinte, dragă prietene," i-am spus eu, te simți atât de fericit precum meriți să fii." O, ții la mine de aceea am vorbești așa," a râs Truders. Dar, de fapt, am de ce să fiu invidiat. Muncesc din greu și nu mă mai satur citind cărțile de drept. În fiecare dimineață mă scol la cinci, dar nu preget. Ascund fetele în timpul zilei, iar serilele petrecem împreună. Și te asigur că îmi pare rău că trebuie să ne părăsească marți în ajun de Sfântul Mihail. Dar să-ți prezint fetele," a spus Treadles, curmându-și de și vorbind cu glas tare. Domnule Copperfield, domnișoara Crueller, domnișoara Sara, domnișoara Luisa, Margaret și Lucy." Era într-adevăr ca un buchet de trandafiri, atât de tinere și de chipe și arătau. Toate erau foarte drăguțe, iar domnișoara Carolina era chiar frumoasă. Dar în privirea luminoasă a sofiei era o licărire veselă, duioasă, plină de dragoste, care mi-a plăcut și mai mult, și m-a făcut să-mi dau seama că prietenul meu a știut pe cine să aleagă. N-am așezat cu toții în jurul focului din cămin, în timp ce băiatul cu privirea ageră, care, după cât am înțeles, își pierduse răsuflarea zorindu-se să scoată hârtile și dosarele la sosirea mea. Le punea acum la loc și pregătea masa pentru ceai. După aceea s-a retras, ducându-se să se culce și închizând cu zgomotușa de afară. Doamna Trudels, cu ochii ei de stăpână a casei, strălucind de plăcere, a fiert liniștită apa de ceai și apoi s-a așezat lângă foc, pregătind în tihnă pâinea prăjită. În timp ce prăjea pâinea, mi-a spus că o văzuse pe Anies. Tom o dusese în călătorie de nuntă în Kent și acolo se întâlnise cu Anies și cu mătușa mea. Le pe amândouă sănătoase și ele nu-i vorbi să răde cât de mine. Tot timpul cât am lipsit, Tom s-a gândit mereu la mine. Orice ar fi spus, pomenea mereu de Tom. Se vedea limpede că Tom era idolul vieții ei și că nimic nu l-ar fi putut clătina de pe acest piedestal. Orice s-ar întâmpla, ea îi va purta necontenit aceeași credință și îl va cinsti din toată inima. Mi-a plăcut foarte mult respectul pe care atât ea cât și Truddles îl arătau frumoasei Carolina. Nu știu dacă era tocmai potrivit, dar mi s-a o trăsătură frumoasă și caracteristică a firilor. În clipa când i-a dat frumoasei Carolina ceaiul, am înțeles că lui Treadles îi părea rău că nu fusese încă în stare să-și cumpere lingurițele de argint. Dacă soția lui atât de blândă ar fi ajuns să se mândrească față de cineva, sunt încredințat că ar fi făcut-o numai ca soră a frumoasei Carolina. Când aceasta s-a arătat cam răsfățată și năbădăioasă, am văzut că Treadles și soția lui s că ea avea un drept înnăscut și legitim de a se purta astfel. Și dacă ar fi fost regina stupului, iar ei, niște simple și harnice albine, n-ar fi putut arăta mai mulțumiți. Dar altruismul lor mă fermeca. Nu mi și putut dori o dovadă mai plăcută a bunătăților decât felul cum se mândreau cu aceste fete și le făceau totul pe voie. Dacă în cursul serii s-a spus vreodată lui Traddles dragule, și s-a cerut să aducă sau să ia ceva, să ridice sau să pună jos ceva, să găsească sau să caute ceva, apoi cumnatele lui au spus-o cel puțin de douăsprezece ori într-un ceas. Nimic nu era în stare să facă fără ajutorul Sofiei. Uneia este se despletea părul și numai Sofia știa să o pieptene, alta uita o melodie și numai Sofia putea să-i o amintească. A treia căuta numele unei localități din Devonshire și numai Sofia era în stare să i spună. Trebuia să trimit o scrisoare acasă și numai Sofia era aceea care îi se dădea sarcina de a-o pune la poștă înainte de gustarea de dimineață. Când una din fete scăpa un ochi la tricotat, numai Sofia știa să-l dreagă. Pusese cu totul stăpânire pe casă, iar Sofia și Trudels le așteptau poruncile. Nu știu câți copii zbutise Sofia să crească pe vremuri, dar i-se dusese vestea că știa toate cântecele de copii englezești, și m-a uimit cântând unul după altul vreo câteva duzini, cu glăsciorul cel mai limpede din lume, căci fiecare soră îi cerea o altă melodie, iar la urmă mai intervenea și frumoasa Carolina, poruncindu-i să mai cânte ceva. În ciuda acestor pretenții, toate surorile arătau deosebită dragoste și un mare respect, atât pentru Sofia, cât și pentru Treddles, și aceasta m-a plăcut cel mai mult. Când mi-am luat rămas bun și s a vrut să mă însoțească până la cafenea, s-a înăpustit asupra lui cu o ploaie de sărutări cum n-am mai văzut de când sunt. A fost o scenă la care m-am gândit cu plăcere multă vreme după ce m-am întors la hotel. M-am despărțit de Trudels urându-i noapte bună. Nici dacă mi-aș fi împodobit o de la Grace Inn cu o mie de trandafiri în plină floare, tot nu mi-ar fi putut înviora mai mult. Gândul că fetele acela din Devonshire se aflau printre arhivele prăfuite și birourile avocaților. Că am putut lua ceaiul cu ele și asculta cântecele pentru copii în atmosfera acea sumbră, încărcată cu hârțoage și pergamente, cu peces de ceară, etichete, călimări, extrase, rezumate, citații, declarații și note de cheltuieli, mi se părea tot atât de fantastic ca și un vis în care faimoasa familia sultanului din povești ar fi fost primită în rândurile avocaților ce ar fi adus cu ea în sala de intrare de la Grace Inn, pasărea vorbitoare, copacul care cântă și apa vie din basme. În orice caz, când m-am despărțit de Treadles în noaptea aceea și m-am întors la cafenea, nu mă îndoiam atât de mult de soarta lui Treadles, am început să cred că va răzbi, în ciuda părerii chelnerilor șef din Anglia. Am tras lângă focul din cămin un scaun ca să mă pot gândi pe la el și, tot privind cărbunii care ardeau și se spărgeau în bucățele sub dogoarea văpăilor schimbătoare, am trecut treptat de la fericirea lui la grelele încercări și pierderi care îmi pecetluiseră viața. De trei ani, de când părăsisem Anglia, nu mai văzusem un foc de cărbune arzând în vatră, deși privisem de multe ori bucățile de lemn cum se prefăceau un cenușă albicioasă și se pierdeau în grămadă de scrum din cămin, asemenea nădejtilor mele moarte. Mă puteam gândi acum serios, dar fără amărăciune, la trecutul rămas în urmă și puteam privi cu mai mult curaj viitorul. Nu mai aveam un cămin, în adevăratul înțeles al cuvântului. Aceea, în sufletul cărea și putut trezi o iubire adâncă nu-mi purta decât o dragoste de soră. Îi va veni și ei vremea să se mărite și către altcineva își va îndrepta duioșia. Și astfel nu va afla niciodată iubirea care s-a înfiripat în străfundul inimii mele. Se cuvenea să răscumpăr prin suferință nesăbuită în patimă. Culegeam acum ceea ce se semănasem.